Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs, és afer Incördély József. Jó szórakozást! Én meg felvétel előtt elvétel uh, elvétel. köztem fel meg minden, és a parfümről lejött a feje, mielőtt befújtam volna magam, és ahogy így szemüveg nélkül vakon próbáltam visszarakni, így szemem fújtam magam. 5 anyaggal, úgyhogy van. Te parfüm, tehát ilyen szórófejes parfümöt használsz a plusz ilyen elnyomására? Kevésbé, igen, kevésbé ilyen illatosított dezodort használok, ami inkább ugye izadás izzadás ellen van, és akkor fújok egy ilyen illatot. Aha, tehát van egy ilyen szag semlegesítő, és uh -huh. arra ráraksz még egy illatot is. De mind a Így kettő van. ilyen dezodor? Nem, az egyik az ilyen ödött toalett parfüm, mondják azt így. Ja, tehát ilyen kinyomós. Igen. Nem, nem, nem, bors, tudom, nem kinyomós, ebbe. nem spriccelős, tehát ilyen spray. Igen, Igen és most a szememnek jó illata van. Ha? Ez azért érdekes, mert én sosem tudtam ilyen ízét, uh, tehát én mindig a golyóssal dolgoztam. Tehát konkrétan, tehát itt, itt ugye a hónajról beszélünk, hogy a hónajadra mit viszel fel. Ez két dolog, és... az egyik, hogy a hónajra szoktam ilyen rolnit, ami jól működik így a, aha, hónajtér, hát a tér, tér, tér, tér térén, terén, és akkor azon kívül így testre meg ugye a levegőbe körülöttem ilyen parfüm. Aha, aha, nekem is a golyós vált be egyébként. Szerintem a te semmi más nem működik, mert hogyha így befújom, régebben ezzel kísérletesztem, befújom a izémet, akkor az, az nem, nem, tehát elpárolog egy idő után, és akkor nincsen a golyós, az fölvisz elég anyagot, hogy kitartson. A másik meg, hogy ugye különösen, hogy én ilyen szubtrópusi éghajlatban működök, én leszoktam megfelelő rendszerességgel borotválni a hónaj szőrzetemet is, <tos> <tos> mert, mert az kell kell ebben a párában megkülmérsékletben? Hát igen, meg hogyha, meg hogyha nem borotvárod le a szőrödet és azzal golyózott be, akkor ilyen akkor tudod, ilyen undorítóan ott úgy hajolnak a szőrök, <gül> szerintem. Tehát ilyen, ilyen, nem tudom, tehát ilyen kenni a hónaidat úgy, hogy szőrös, az ilyen undorító végeredményt produkál. <gül> Nekem ez a megvizélésem. Yeah. Yeah. Egyébként, ha már így undiban mentünk át rögtön az adás elején, neked kora reggel, ami végig így a, a öregedéssel jár, és nekem ilyen sokszerű élmény, hogy elkezd az ember órán belül szörnőni, hosszú szőrök az orban, és a fülben. És az órot azért nagyjából látom, mert a fejem elején van, de a fülszört azt inkább így érzékelem, és akkor, mikor így rájövök, hogy ez már ilyen, mit tudom én, más fél centis szál van ott, akkor így a feleségem szoktam megkérni, hogy azt szépen ott. És akkor a harmadik, harmadik testrész a szemöldök, azt azt szokott nőni, Tehát nekem is Aha. nő a szemöldököm és az orrom, a fülemben nem vettem észre, de a, a szemöldököm nekem konkrétan treatmentre Aha. treatmentet igényel, tehát le kell, le kell trimmelnem a szemöldökömet, uh -huh. meg a, az óromra, én pedig izé kaptam egy anyósomtól, te <gül> nem tudom miért, uh -huh. ja nem, eredetben ő azt de aztán vettem magamnak egy ízét, ahol gyakorlatilag ilyen elektromos porot és pontosan erre találták ki, hogy be kell dugni uh -huh. a, a lyukba, és akkor egy ilyen mechanizmus le tudja vágni. Tehát direkt egy ilyen ór. Hát nekem elég nagy órom van ezért, egy kisolóval könnyen tudom ott trimálni, de csak az, hogy ezzel foglalkoznak, és ezért találom olyan undorítónak, hogy mikor vannak ezek a filmek, hogy van a 60 éves, de fiatalosan tartott ilyen filmstár, ilyen, mit tudom én, Tom Cruise, meg George Clooney, meg minden, és akkor tud ilyen al alacsony 20 éves csajokkal hozzák össze a filmbe, és nekem ezt megértem, hogy oké, okay, jól tartja magát, meg mit tudom én, ráhúzott hat hónap ilyen izmulást, ilyen mindenféle rásegítő szerrel, hogy fizikailag jó formában legyen, de az már egy idősebb ember, akinek oda kell figyelni a szemöldökére, meg a fülszörre, meg a mit tudom én, ezekre a dolgokra, az így nem oké. Okay. Szerintem be, bele ja, kell állni ebbe ebben. az öregedés dologba, Én például vettem, vettem ilyen szandált, és szandál, meg zokni kombót merek már viselni így ebben a korban. És szandál, zokni, hát az keménybe az meg, az a izért ja. New kell Balance igen. plusz New, new yeah. balance plusz zokni felhúzva tér, vagy a lábszár középig. Azt is azért. lehet. Meg egy rövid gatya. és akkor rövid készen átsz a adott. középkorú amerikai tézére. De jó, viszont ezzel a hollywoodi sztárok gyúrnak dologgal, tehát azt az mondod, hogy ők nem állnak bele az öregedésbe. Tehát igazából csak Ez igen, hogy így próbálnak. Oké, okay, hogy sportosak, de tehát nem ugyanazon a pályán kéne játszani, hogy a a 20 éves, izé, meg a 20-30 éve fiatalabb ilyen kosztárral romantikus szárat vezetni ott a filmben, mert undi. Ne, Tehát így nekem más developmental phase van, ugye más ilyen igen. fejlődési fázisban van, és már a kifele megy, és akkor nem. Jó, mondjuk, hogy mondják, hogy a vén kecske is megnyalja a sót, hogy ez, úgy, ilyen, igen. ez az alapértelmezés a filmekben. És mi is volt, amit nemrég láttam, is tetszett, hogy, hogy így ilyen kor, korban passzoló korsztár volt, valamelyik akciófilm volt nemrég. Nem, izére nem, gondolsz, én szerintem a Black Matterre, ahol a Jennifer Connelly volt a felesége a fickónak. Dark Matter. Nem, nem? Dark. Ja, nem a... arra gondolok, de az is. Tehát én nekem ez, ez, ez igénylem. Ugye beszéltünk talán hogy én most már az ilyen Ja, talán lehet, hogy az Nem tudom, hogy itt a meteor beszéltünk erről, vagy a másik a Connected Podcast-ban, de én amikor még nem ebben az évben, nem az előző évben a Depes Mód koncerten voltam a Barcelonában, ugye a fesztiválon, akkor feltűnt, hogy ilyen korai 50-es nők, akik így kirothöztek Depes Mód koncertre, ilyen fekete bőrszoknya, meg minden, de így őszen hagyták a hajukat, ezért így jó formában voltak sportosan, vékonyan, meg ilyen jó make meg de én vonzónak találtam, és ez nekem tök érdekes dolog, hogy így ez itt így az ember természetesen rávezetődik arra, hogy oké, okay, akkor most már így erre kéne nézni. De a filmekben uh, igen, nyilván igen. az, hogy próbálják maximálisan így csúcs, hát, izé, romantikus uh, sztárként tartani a... ezeket a férfiakat, és hmm. szerintem annak is megvan a varázsa, hogyha elfogadod, hogy te ebbe a korba vagy, amikor inkább obi Kenobi vagy, szakát növesztesz, és te vagy a bölcs idősebb faszi. Én férfiaknál nem is annyira látom ezt egyébként. Tehát Brad pitt beszéltünk már, mm -hmm. vannak más férfiak is, tehát a Ryan Gosling-nak szerintem elképesztően igen. felpüffett arca van, igen. de inkább a nőknél látom ezt. Tehát a, ott van ez a Jennifer Connelly ebben a Black Matter-ben, Dark Matter-ben. Igen, és ő például, meg ugye a topgába is ő volt, és a Jennifer Connelly szerintem rengeteget edz, meg fogyó, úrázik meg minden, hogy ilyen fiatalabbnak tűnjön a koránál, de ő pont nem az. Tehát nekünk inkább ezt el kéne fogadnia, hogy ő már idősödik, és nem erőködni azon. Tehát itt tényleg ilyen meg válik az egész. Nem, nem, tehát nem Oké, akkor mondok ellen példát. emlékszel Tarantino filmre a Jackie Brown. Igen, persze. É, és abban a Bridget Fonda, emlékszem, milyen szerepet játszott. Igen, ott egy ilyen fiatal, jó, igen. Persze. Nagyon. És akkor most csinálj egy Bridget Fonda képek keresést. Azt nem, nem tettem meg a, az elmúlt időben. Szakban, nem, úgy, most, úgy, most rakja egy Google search-ot rá. Rányomtam egy Google search-ot. Uh, fiatal képeket hoz nekem, én én ekóziázok. de van egy van Akkor egy van hogy egy digit fonda 2024. van egy adekvát fotód. Szóval valahol az igazságok kettő között van, hogy így odafigyelve az egészségünkre meg a ugye a ez ugyanaz a távú, magán személy. Igen, igen, hogy a hosszabb távú ilyen, de, de relatíve egész, egészségbe töltött töregedésre optimalizálni nem el Hagyni magunkat teljesen, de ugyan nem kell ilyen fiatalnak látszani, ugye? Ami én, engem a férfiaknál különösen zavar ez a festett haj wow. dolog, ami, ami számomra ilyen túlerőlködős. Tehát, hogy így, amikor így nagyon fiatalnak akarnak látszani, szerintem simán be kell venni egy ilyen, igen, ja, ilyen egészséges obvivan kenobi meg ugye a Jeff Bridges most valamilyen öregemberes sorozatban volt pár év annak is jön új évada, ott is nem próbál fiatalnak látszani, csak jó formában van. Igen, itt a, itt a, itt a Bridget von Daru, az ő ténylegesen egy ilyen, tehát nem lehet fizika, te nem lehet ráismerni ezt, az, nem. ezt a képet be is rakjuk. Mert, mert Szerintem a, ne. <síns> a, a, a, <síns> Na, akkor a teljesen, tehát már orször, fülször, Buddy Shaming, minden volt, volt mi, mi, a közöpöző. De, de, de, de még azt, azt arra is tenni, hogy a vénkecske is megnyalja a sót. Mit jelent a sónyalás? Több hát a van egy sós, oké, okay. okay, hagyjuk. <gül> <gül> Nem, engem ez, ez általán iskolás korom óta érdekelt, és sohasem <gül> tudtam meg, úgyhogy most kitártyalhatom. legjobb tudomásom szerint a kecskék Ingen. nagyon szeretik a sót, tehát hogyha ilyen sziklán, kőzeten így kiül a só, akkor azt így megnyalják konkrétan. Ez egy, ez egy dolog, ami létezik. És feltételezem, hogy a vénkecskék is. De hol van ebben, mert én is valami hasonlóra gondolnék, ahogy, ahogy meghallom ezt a mondatot, de ebben hol van a szexuális tartalom? Sehol. Úgyhogy hol lehet? Hát ez a én átvit tartalom? értelemben, tehát ugyanúgy megkívánod azokat a számodra vonzó dolgokat, mint fiatal korodba csak esetleg. Na, én, én nekem az az elméletem, hogy a vénkecske is megnyalja a sót, -ban a sót nyalás gyakorlatilag a vagina nyalásnak a megfelelője. Én ezt hívom. Szerintem gondolom, nem ennyire direktben, sőt, én nem vagyok teljesen képben a, a régi népi kifejezések, ugye, meg a szexualitás, hogy mondjuk a 1800-as években hogyan működött a a hétköznapi szexualitás, ugye? Szerintem Unabingusz. sokkal kevésbé volt komplex, meg ilyen eh, sporttevékenységre eh, húzó ilyen, ilyen komplex aktus, mert ugye egy szobában lakott az egész család, rekekkel, nagymamával, az, inkább <gül> az, az volt, hogy kicsit. Eh, Kicsit úgy befordult az apuka, és akkor, érted, nagyjából ennyi. Nem volt ilyen komplex gyertyákat, meggyújtunk, és izé. RMB zenét bekapcsolunk. Hát, ez egy komplex aktus. Igen, ez a. Igen, igen, nem volt idő és tér a Kunilingusra. Ez a nem nem kutattam ezt részletesen. Egyébként azt ilyenkor mindig megjegyzem, hogy a, a kedvenc könyvem ilyen, igazából a, a, az inkább abban segít tájékozódni, hogy miért vannak ezek a, az igényeink, meg gondolataink szexuálisan, és az hogyan vetül le egy ilyen házassági kapcsolatra, meg mit jelent ez a házasságunk, mennyire új dolog, meg mit tudom én. Ez a Sex at Dawn című könyv, amit én konkrétan kötelezővé tennék elolvasásra. A, a Don. Ed, ed a Don, tehát ez a, ja. az emberi kultúra kezdete óta, de még az állatvilágra is kicsit fi, Figyelj, ez a... Igen, ez az... Ez, ez, ez, te vagy a második ember, mert ugye a Terai volt az, aki... Hát akkor én átvitt értelemben is az első voltam, mert én, én ajánlottam még a hármas könyvelésben, onnan volt a Tamásnak is. Ó, így... így. Igen, yeah, jó van, akkor ezt itt hagyom, itt, itt hagyom a linket, Szexed Dawn, uh, mert ő vagy ötször elmondta, hogy ezt azonnal kell olvasni uh -huh. Szerintem is, tehát vannak ilyen dolgok, amik nek, nekem nagyon hasznosak, azok az ilyen non-fiction könyvek, amik nagyon komplex dolgokat, amit nem értek a világban, egy ilyen á megérthető keretrendszerbe helyeznek, és ez, ez egy ilyen szexuális kapcsolat, párkapcsolat, ilyen de mi Miért? Hogyan alakult ki? Mi a keretrendszer ugye? Körülötte kulturális meg történelmi, meg ilyen biológiai keretrendszer. Hát, jó, de jó. Figyelj, adok neki egy esélyét. Nem olvastam ezt a könyvet, de nem látom a komplexitást el mögött feltétlenül. Hogy hát, ez, ez... <laughs> Igen, de mert nekem ez a dolog ez ugye csak általános iskolás és gimnazista koromba volt tűnt komplexnek. Főleg, főleg azért, mert nekem nem volt lánytestvérem, és, és egyébként sem nagyon tudtam a. utána nem akarok 18-as karikát össze. rárakni az adásra, de megkérdezném, és dönthetsz úgy, hogy nem válaszolsz ebbe a témába, de elgondolkodtál-e már azon? Igen. És ez csak feltételezés, nem mindenkinél így van, de a nők esetében nagyon gyakran, amikor jól megy egy-egy ilyen aktus, akkor hangosak. Igen. El, elgondolkodtál, hogy miért? Azon nem gondolkodtam el, de azt, azt én is észrevettem, hogy nem, nem az, hogy hangosak, hanem ilyen, ilyen móduszba kerülnek be. Tehát, Igen, de a hangosság Tehát is. Annak, annak is, hogyha elolvastad a könyvet, elgondolkodtad a funkciója. Igen. Miért hangos? Ugye alapesetben ja, a... mondjuk vagy elképzeled, hogy izé, élsz a törzsben, mit tudom én valahol Afrikában, és ott vagy a kunyhóban, körülötted oroszlánok, meg mit tudom én, mi annak De a funkciója, hogy hát ez az. Érdemes elolvasni a könyvet, egy csomó dolgot segít megérteni, sőt, amit te önmagattól nem fogsz így kitalálni, az Aha. az, hogy hogyan éli meg mondjuk a feleséged a párkapcsolatot, meg a szexuális kapcsolatot, meg a kötöttségeket, ami ezzel jár. Ederre, én tudom a választ. Erre tudom a választ. Én úgy éli meg, hogy eszeveszed rá kendról. Kész. <gül> Oké. <Okay>. Egy <gül> tudományos koddim <van meg>. Oké. <gül> Én úgy szoktam, tudod, most, is képzeld el, ahogy itt a jobb öklömmel így fölfelé mutatok, hogy felszáll Józsi bácsi repülőgépe. <gül> <gül> okay. szóval mindenki másnak mindenki másnak <gül> akkor javaslom ezt a könyvet Jó, figyel, azt mondd el, hogy akkor a, a, a, a nők miért hangosak tehát hogy, hogy mi ennek az oka Most én kíváncsi, szeretem hogy... ezt a tízer dolgot berakni, hogy ez érdekelje az embereket és nem fogom lelőni a poént, nem egy hosszú Bucket. könyv ah figyelj a, a patronoknak lőjük már le a poént akik akik <gül> legyen az, adás, azt, hogy a... de sőt, neki. ne is mondjuk, hogy lelődj. Na, majd offline majd egyeztetünk ebből a vagy szeretném, ha az emberek így legalább elkezni. Van olyan ismerősem, aki mondta, hogy jó, elkezdte olvasni, de nem nagyon olvas ilyen non-fiction könyveket, különösen és így nem, nem fejezte be, de akkor ott van ellen példának mondjuk uh, Tamás, akinek szintén segített a, egy ilyen pontolati <gül> így. alakítani, így van. Uh, igen. De, de tényleg ő többször elmondta. Tehát ott, uh... De nyilván a téma ott magát. <laughs> Oké. Okay. Uh, uh, beszéljünk, váltsunk át, át a gyerekét keztetés témára, mit szólsz hozzá. Ami egy, egy, egy ilyen írt, Éles. Váltás, éles. Éles. Éles. Éles. Éles. Éles. Éles panaszkodtam egy kicsit, hogy frusztrált és nehéz dolog volt ugye a nyaralás során, nyaralás csodálatos volt egyébként, most már így hazatértünk, és ez a két hét. Komolyan mondom, arra jöttem rá egyrészt, hogy szabadság kell, lehetőleg tényleg kimaxolni, hogy alig-alig dolgozzon az ember. Egy, egy, két, három, négy, öt hívás volt csak, amiben behívtam. Másrészt, hogy kell, hogy hosszú legyen, hogy két hét legyen, mert egy csomó nagyon komplex dolgot az életemmel, a munkámmal, mindennel kapcsolatban, meg, meg rengeteg beszélgetés során a feleségemmel, tök, tök előre jutottunk ilyen gondolkodásba. De mindegy, ami nehéz volt, az a gyerekétkeztetés. És mondtam, hogy nagyon válogatósak a gyerekek. Igen. Sőt, nagyon korlátozott, hogy mit esznek meg, és mindenféle komment jött ezzel kapcsolatban a Telegram csatornán, mindenféle vélemény, meg komment. Az egyik az az volt, hogy több hallgató mondta, hogy hát ők ráveszik a gyereket, hogy legalább megkóstoljon mindenféle dolgot, az szerint választanak éttermet, hogy a szülők mit akarnak, és csak találnak majd valamit a gyerekek, amit ott megesznek. És akkor az egyik hallgató berakott egy ilyen Anthony Borden mm -hmm. uh, szövegezést is, amiben elmeséli Anthony, hogy gyerekkorukban ők is ilyen nagyon válogatósak voltak, nagyon konkrét dolgokat tettek, csak is stresszelték a szülőket ezzel, és egyszer volt amikor nem is tudom, már kicsit azért nagyobbak voltak, hogy a szülők autóval elmentek velük együtt valamilyen nagyon menő étterembe, ott hagyták a kocsiban őket valami könyvekkel, meg mit tudom én, bementek, és ott mit tudom én, három órán át végettek egy ilyen menűsort, és akkor utána visszülettek a kocsiba, és vége erről beszélgettek, a gyerekek meg ott fortyogtak hátul, ez, és hogy ez tehát ez így eldöntött, hogy ő akkor innentől mindent megeszik, és ő kíváncsi lesz ezekre az ételekre, és onnantól ilyen ilyen mindenfélét kipróbált, és akkor egyrészt erre szeretnék reagálni, hogy nyilvánvalóan mi is próbáljuk a gyerekeket rávenni arra, hogy több dolgot kipróbáljanak. A nagyobbik, aki már elmúlt nyolc éves, ő azért jobban belekostoldókban, és ő igazából nem annyira problémás étkezős, habár ha bár valamennyire azért ő is problémás, és nem szereti ezeket a szószos ázsiai ételeket egyáltalán de ő azért én meg, megkosztodókat és felkevesebb kevesebb gond van. A kisebbik, a hat éves, akinek nagyon korlátozott az étrendje, és ő Aha. ráadásul ultra-makacs. És ha azt mondod neki, hogy vagy ezt megeszed, amit rakuk, vagy nem eszel, akkor nem eszik konkrétan, és több étkezést kibírezze, és ultra-makacs. Nyilván a feleségemtől örökölt ezt. <tos> Oké, <Okay>. igen. <tos> és én abban reménykedek, hogy ahogy ő is kicsit idősebb lesz, talán kinyit, de nála ez ilyen extra probléma. És a, a másik dolog, ha elolvasod ezt az Anthony Burden dolgot, hozzá kell tennem, hogy nekem ilyen meghatározó, ilyen celebrity volt Anthony Burden. Beszéltünk róla, hogy hozzájárult az, hogy én olvastam, megnéztem a műsorait, meg mit tudom én, hogy így beleszerettem itt Ázsiába, meg a Hongkongba, és tök érdekes megélni, hogy nekem ilyen meghatározó élmény volt, mikor elkezdtem itt ilyen a leveseket enni Hongkongban, és Anthony Burden is úgy nyilatkozik, hogy nagyon ilyen költői módon érzékelteti, hogy tényleg amikor először eszel itt ilyen levest, akkor itt átértékeled az életet, és azt mondta maga, hogy nem tudsz visszatérni egy ilyen rutin, beszten világban, meg életformában, mikor megérted ezt a komplexitást, meg ezt a, az örömet, meg minden. Tehát én nagyon közel érzem magam az ő gondolkodás módjához, és nagyra becsülöm őt. de ugyanakkor eléggé, tehát nem, nem a gyerekeimet nem, nem egy olyan pályára szeretném állítani, ahol Anthony Burden ment, akinek ugye súlyos kábítószer függése volt még így a, a séf időszakából, egy nagyon intelligens ilyen határozott és magabiztos embernek tűnt, de ugyanakkor szerintem szinte hihetetlenül hangzik, de szorongósabb volt, mint te összadva. összeadva. És végül csak öngyilkos lett ö, mindenféle ilyen kapcsolati, meg egyéb problémák miatt, és tényleg egyik, egyik ilyen rossz kapcsolatból a másikba mentőbele, bele, és nem volt egyáltalán egy ilyen. A, a magánéletben nem feltétlen volt az az ember, mint amit így tévésorozat alapján kialakítasz magadról, és nem biztos, hogy én a gyereket bele akarom sokkolni bármibe, mert az ő nem egy happy end sztori. Szóval érdekes dolog, abszolút egyetértek az, hogy törekedni kell megkóstolhatni a gyerekkel dolgokat, de különösen a kicsi nagyon makas, nem fog enni, és ha nem akarok cirkuszt, hisztit, veszekedést, figyelembe kell venni az ő igényeit is, az ő igényeit, igényeit is ahhoz, hogy hogy egy ilyen nyaralást. Igen, mondani akartál, csak közben belevágtam. Hát szerintem ez minden gyereknevelőnél megjelenik valamilyen szinten, tehát nagyon kevés. Olyan gyerek van, aki megeszik mindent. Nekem a lányom például olyan, akinek soha nem volt gondja az evéssel. ismerősök között tudok több példát is, ahol, ahol, ahol konkrétan súlyos problémákat tud okozni, az, hogy a gyerek nem eszik. Uh -huh. Tehát ilyen ilyen uh, alultáplált végeredmények is uh -huh. lehetnek ebben, meg ilyen, történt, ilyen tehát konkrétan imádkozni kell, hogy valamit megegyen. Nem, nem az, hogy paszta, uh, meg húsgolyó, amit minden gyerek megeszik, hanem hogy paszta és húsgolyókat is megegye. Tehát azért is imádkozni kell. És, uh, tehát ez egy ilyen, egy ilyen nagyon íze. Uh, nálunk a három gyermekben a két fiúnál volt ilyen, tört, hogy így ők kisebbik, inkább válogatósabb, de szerintem ez is egy olyan dolog, ami életkorra változik. Tehát ő például nem ette meg a kenyérnek a héját, és mindig megkérte, hogy vágjuk le. Aztán most meg már elkezdte megenni a kenyérnek a héját is. A bármilyen zöld színű dolog az ételében, azt pedig nem hajlandó megenni és kirakja a szélére, vagy átdobja nekem, ilyen, de hát arra már kezdtem leszoktatni, de ö, arra meg olyan technikákat alkalmaztunk, hogy, a linda csinálta, hogy lefőzte a zöldségeket, meg mindent, és akkor összetúrmixolta, és akkor ez egy ilyen szószot adott neki, aztán azt akkor nem is vette észre, és megette. Így, így ö, vittük be a vitamint. Uh -huh. De hát ez egy ilyen folyamatos izé, ja. challenge. Szóval talán, talán érdemes csak ezt belevezetni. Nyilván nem az van, hogy alapértelmezésben én ezt elfogadom és erre optimalizálok, de ha azt akarom, hogy a pici gyerek különösen egyen, aki a vékonyka és nehezen eszik, igenis figyelembe kell sajnos venni és néha olyan döntést hozni, hogy igen, akkor most mcdonalds megyünk, meg pasztát eszünk, meg mit tudom én. Másik kapcsolódó téma az a reggeli volt, hogy szintén előző epizódban meséltem, hogy nekem az volt az ilyen békeidőszak, mm -hmm. hogy nap előtt fölébredtem, elmentem, hogy nagyon jót futni, meg fotózni. Erről eszembe be is rakom, hogy milyen fotók készültek a reggeli futás során, mert azt pont most dolgoztam fel. Mindenesetre volt egy ilyen nettó másfél, vagy bruttó másfél óra, ugye, az meg mindennel, ami így az én időm volt, és akkor ja. utána indult egy ilyen félórás ébrezgetés, hogy a, akkor a gyerekek most, jó, hogy a gyerekek keljenek fel, meg akkor fel kell öltözni, le kell menni, mielőtt a reggeli bezár. És akkor írta a kedves hallgató, hogy de hát miért nem engedtem el ezt a témát, hogy a, a, a reggeli ilyen tehát, hogy előre legyen lefoglalva a reggel, és így a büfé reggelire kelljen menni, hagyjam a családot aludni, és élvezzem ki ezt az időt, és izé a naplómat, meg Youtube nézés, meg minden ilyen jó dolgokat lehet csinálni, amíg a család csöndben van. Bizonyos szempontból ez is igaz, de ha összevetjük azzal, hogy a pici gyerek meg a, végül is a nyolc éves is elég nehezen választ ételeket. Ez a fajta ilyen büféreggeli ez volt a menekülési útvonal, ahol ez ott van a hash brown, meg a, a tészta, meg a paradicsom, amit legalább megesznek zöldség, meg az uborka, amit megesznek zöldség volt, vagy mit tudom, hogy péksüt itt megettek, vagy palacsintát, vagy izé. Cornflakes téma előkerült. Tehát ott legalább így egy kielégítő mennyiségű kaját össze lehetett válogatni a büféből számukra. Ez az egyik. Én mindig nagyon szórakoztatónak találom, amikor kisgyerekeket nézek, hogy miket válogatnak büfé azt arról össze maguknak. Szerintem ez egy szórakoztató dolog. Amikor beiskoláztam a legkisebb gyereket, vagy a középsőt, nem a igen, beiskoláztam az óviba, akkor volt egy ilyen tacos téma, meg akkor lehetett velük enni. Ez tök vicces, hogy enni a gyerekekkel, és akkor kivarrak a mindenféle étel, és akkor nézegetni, hogy ki mit És akkor tudja, hogy ott a mindenféle kajas, és három komponent választ, és akkor meghalmozza a tányért, valaki sok komponens választ. Tehát, hogy milyen stratégiákkal ezért esznek a kicsi gyerekek, amikor Aha. rájuk bízod az egészet, de igazából ezt a saját gyerekeimben is látom, hogy miket válogatnak, meg hogy milyen mennyiséget esznek, és akkor miket tartanak érdekesnek. Szerintem ez egy nagyon vicces dolog. A felnőttek ugyanis, fia egy, egy, egy, egy ilyen takózt kiraksz, akkor következőképpen eszik a felnőttek, mindenki rak mindenből szépen, és megeszi. Kivéve, mit tudom, én nem rak bele kukoricát, mert azt nem szereti, de körülbelül ennyi ízi a gyerekeknél, meg ilyen teljesen indokolatlan aránytalanságok vannak. Csak és viccesnek... paradicsom meg, mit tudom én. Igen, tehát tortí, a kenyér, paradicsommal, meg még valami egy zöld uborka bele, és akkor azt teszi. Tehát ilyen, ilyen furcsa végeredmények születnek, és a saját gyerekeimen is megfigyeltünk, hogy elmegyünk nyaralni, és, és svéd asztalos reggeli van, akkor miket szoktak válogatni maguknak tényleg ilyen egészen. Hát ez, te tudod, hogy kicsi gyerekek még darabosak. Tehát még nem olyan kicsi, kifinomult, szofisztikált működésűek, hanem ilyen darabosan működnek még. Ahogy beszélnek, az is ilyen teljesen darabos. Uh -huh. Erre is. Másik meg, hogy én magam abszolút nem igénylem a reggelit, de én is néhány alkalommal csatlakoztam hozzá, mert a gyerekek kérték, hogy papa pap, pap, gyere reggelizni és a másik meg, hogy amikor a feleségem egyedül megy ez a két idiótával reggelizni, akik mindig panaszkodnak meg, problémáznak meg minden, és visszajön ilyen ingerült hangulatba, az nekem se jó. Tehát így néha be kellett vállalni, hogy én is csatlakoztam hozzájuk. És az pedig, hogy fél órába telik ébrezgetni őket, az szintén abból adódik, hogy valamiért ez a szerep rám került, hogy én vagyok a reggeli ember, és a feleségem Aha. általában sokáig ilyen videókat néz, meg mit tudom én az ágyban, elhasszik, mit tudom én hajnali kettő-háromkor, és aztán reggel teljesen alkalmatlan a felébredés, és ő, ő mint egy harmadik gyerek, őt is így nem kell, meg így alkudozni, hogy jó, még öt perc, de aztán fel kéne kelni. Tehát ez egy ilyen rosszul kialakult játszma a kapcsolatunkban, hogy én vagyok, akinek ezt simán hagyhatnám, hogy majd ő magától elintézi, de tudom, mert ezzel kísérleteztem, hogy akkor nem intézi el, és aztán meg káosz van. Hát ez inkább egy ilyen rosszul de kialakult mire? rendszer. De azt is csinálhatod, hogy ő, hagyod aludni, két lánya elmentek reggelizni, aztán ő meg kihossza uh -huh. magát. De az a baj akkor meg ott, én hogy én akkor én meg én <laughs> Örülök, este nem fog korábban lefeküdni. A... Nem. És azt so meglepett neked, hogy. Igen? Hogy csak erre akartam, hogy, hogy ha észrevettem, hogyha mindig kicsit tovább vagy fönn, akkor egy ide után egy átfordul. A, ezért, tehát ismerkedtél, aki tud, hogy fönn először fekszik le, aztán egy kófek, kettő kófekszik le, három kófekszik le, és akkor tud, mindig kicsi extra időt próbálsz magadnak, és a végén gyakorlatilag átfordulsz a rendesbe. Nem tudom, ezt érthető, így elmondom. Értem. Hát nem tudom. Ez, ez egy érdekes dolog, is, és így, így nagyon komplex dolgok voltak már a fülszörtől, a szexualitáson, át a gyerekét keztetésük. de egy párkapcsolatilag meg az van, hogy igazából, tehát amíg a feleségem nem jut el ahhoz a gondolatmenthez, hogy ő önállóan úgy dönt, hogy az az életmód, amit fenntart a sokáig YouTube nézéssel, meg Instagram kommentolvasással, meg mit tudom én, és hajnali háromkor alszik el, és utána meg kilódik reggel. Ez nem jó. Tehát én, én nem tudom erről meggyőzni. Neki kell önállóan eljutni ide. Így van. És ezt sajnos el kell fogadni, és hát szuboptimális szituáció, de ez van. Ugyanegy, ugyanez az étkezéssel, tehát ő neki teljesen más szabályrendszerre van, meg máshogy működik, meg ő nem, nem korlátozza magát így kalóriákban, minden. Én csak fel tudom hívni a figyelmit az egészségügyi problémákra, amit ez okoz, de neki kell úgy dönteni, hogy ő máshogy akar étkezni, és nem tudom erre rávenni egyáltalán. Szóval ez így működik kapcsolatban. Én egyet tudok mondani, nem tudsz neki olyan dolgot mondani, amit ő ne tudna already. Úgyhogy bármit felhívni, szerintem az, csak magad alatt vágod a fát. Én szerintem. Szóval elfogadtam, hogy ebben a helyzetben az a szerepem, hogyha békét akarok, meg azt, hogy a két gyerek valamit tegyen reggelire, meg a feleségem, aki nagy reggelizős, ő tudjon enni, akkor az a feladatom, hogy ezt a fél órát belefektetem, hogy felrázom őket, meg aztán néhány nap kihagyhatom, néhány nap velük megyek reggelizni, és elfogadtam, hogy így működik ez a nyaralás. Na, erre van egy releváns üzem. A egyik barátom írta Messenger-ön, hogy 15 év után rá tudta venni a feleségét, vagy pontosabban 15 év után megtörtént, hogy a mosogató szivacsot odarakta a mosogatóban, ahova kell. Nem hagyta az itt, vagy mit tudom, én, volt volt, volt milyen részlet. És ez azért érdekes, mert nekem is, nekünk is van egy ilyen izé kihívásunk a mosogató, mosogatás kapcsán. És ez annyira megörültem ennek a jó hírnek, hogy 15 év után végre megcsinálta, mert elkezdtem kiszámolni, mi 4 évvel lakunk ebbe a lakásba. Tehát akkor nekem már csak 11 évet kell várnom. És ez tök jó, uh -huh. mert tehát van... Érdekes, hogy ő, ő érte van ezt el, és hogy hogyan... Az út végén, és csak 11 év után lesz. Tehát már uh -huh. csak, nem, nem, nem, nem is sok idő, szerintem. Na, én én úgy mondani? próbálom magam számára megfogalmazni ezt, hogy érdemes néha jelezni, hogy számomra stresszes, hogy például az összes mondjuk mondok egy példát, az összes ajtó, fürdőszoba ajtó, szekrényajtó, polc, fiók kihúzva, hagyva van, ugye? <há -há -há> az az nagyon frucsá, igen. És néha-néha, tehát nyilvánvalóan nem napi szinten panaszkodok erről, becsukom, be, behúzom, betolom, reggelente körbejárok, ezt megcsinálom, meg amikor nyitva adják, de gyerekek, mikor ezt a behavior ugye ezt a viselkedést így ők is hozzák, nekik mondom, mert talán még az én hozzáadott véleményem segít őket legalább egy elfogadhatóbb irányba terelni. Tehát nekik mondom, hogy kijöttél a fürdőszobában, legyél szíves, be az ajtót, köszönöm szépen, satom. Tehát a gyerekeket még próbálom ezt. Igen. Ez a kollégiumba tudt, hogy nézett ki nálunk. magát valamelyik felsős ajtó. Egyébként nem... Nál... Ugy, ugye hasonlódók nálunk is megvannak, én csak egy dolgot, egy dologra hívnám fel a figyelmet, ugyanez működik visszafelé is. Abszolút. Tehát rengeteg olyan van, amit, amit mi is ugye, vagy te meg én nem jól csinálunk, tehát, és uh -huh. őket frusztrálja. Úgyhogy ez egy örök struggle. Ez, ez egy örök így struggle. Van. Így van, így van. Mind, mind, mindkét oldalról vannak ilyenek, nem tudom, te mit nem szoktál csinálni, én nekem megvan a maga a mizéje. Minek hívják ezt? Penance? Nem, nem tudom a magyar vezeklés, amit ami miatt vezek el, nem kell. Nincs minőségbeli különbség, én szerintem ezt, ezt a linda meg is szoktam mondani. Tehát az, hogy, mert, mert időnként vannak ilyen szakmai viták, hogy a kinek a szakmai dolga fontosabb. Tehát az ajtóbecsukás miért nem érdekes tényező, a mosogatószivacs miért nem érdekes tényező, viszont amit én nem csinálok, az miért érdekes tényező. És erre szoktam mondani, hogy én szerintem nincs minőségbeli különbségi, csak arról van szó, hogy egyik embernek valamiért fontos valami, másik embernek valami más miatt fontos. Egy csak annyit, hogy respektáljuk egymást, hogy én, a feleségem ezt fontosnak tartja, megpróbálok törekedni rá. És akkor ő is törekszik. De, mint ahogy már mondtam, ezt sokszor még egyszer elmondom, egyetlen egy dolgot tudunk változtatni saját magunkon. Tehát te tudsz törekedni arra, hogy jobban beidomuljál, ahogy ő kéri a dolgokat, vagy tiszteletelsz. Ez egy érdekes, érdekes kér, dolog. De érdekes dolog, hogy. Máshol nem tudsz változtatni. Szóval az, hogy neked kellene változni, és tudsz-e változni, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az elérhetsz egy olyan állapotba is, hogy beidomulsz ahhoz, amit mondjuk a partnered elvár tőled azért, hogy béke legyen a kapcsolatban, de az ezzel kapcsolatos, tehát ez mondjuk nem fér össze a saját igényeiddel. És ez végig egy ilyen frusztráció, egyre frusztráltabb leszel tőle csak. azért. Mert hogy becsukod az ajtókat? Vagy? Nem, hogy becsukod az ajtókat, tehát nyilvánvalóan van egy csomó dolog, ahol igenis lehet. Én magam részéről nem az ilyen apróságok, amit én nem csinálok megfelelő módon, és frusztrálja a feleségem, hanem így nagyobb dolgok. Én nem szeretek például leülni, játszani a gyerekekkel, talán erről már beszéltünk. Igen. Ez természetemből is adódik, soha nem szerettem ilyen dolgokat csinálni, idegesít, frusztrál, stb nem így szeretem tölteni az időt a gyerekeket, de belátom, hogy ez egy reális elvárás lenne, hogy én játsszak a gyerekekkel, látok egyéb apukákat, akik sokkal jobban részt vesznek napi szinten ezekkel a, ezekben a gyerek dolgokban. Én nem tudom rákényszeríteni magam egy-két ilyen külön alkalom kivétetet oké, okay, el, elszánom magam, most leülök játszani, egyszer játszok, a következő alkalom ugyanúgy rá kell erőltetni magamat, ez nem olyan, amit így életvitelszerűen megváltoztattam. És még van 3-4-5 ilyen dolog, ami egyszerűen nem, nem, nem én vagyok, nem fér bele a személyiségembe, az, az én igényeimbe, és akármennyire is tudom, hogy Értékelni a feleségem, ezt nem változtatom meg magamba. Volt, azt mondhatnád, hogy csinálok száz olyan dolgot, amit nem élvezetet csinálnak mondjuk a munkában, vagy a ügyintézésben, vagy az adóbevalásban, vagy akármi, mégis megcsinálom, mert kell. Ezt is hozzá tudnám rakni, de nem rakom hozzá, mert ez nekem csak ilyen tüsk lenne, amit folyamatosan nyomok befele. Jessan, um, no, ahogy mondják a meetingen. Uh lehet effortot tenni, mutatni, hogy, hogy egyetértesz vele, csak vagy valamit, hogy, hogy, hogy, mit tudom én, elfogadni, hogy, hogy ez egy, egy lehet egy fontos dolog, és akkor egy kicsit valamit mutatni ebből, hogy, hogy ezt megérted és próbálsz rajta, vagy kicsit változtatni, vagy amennyire telik, mit tudom én, tehát így. Szerintem ez belefér. Ez, ezt úgy értem, hogy ezt, ezt nem látnám egy befelé nyomódó tüskének. Én úgy élem meg, hogy ha ezt nem egyszer-kétszer, csak azért, hogy lássa, hogy foglalkozok, hanem életmódszerűen meg akarnám változtatni. Ez az elvárás, nem az, hogy egyszer vagy kétszer leüljek, hogy látszódjon, hogy ó, szegény férfi megpróbál alkalmazkodni, de hanem, hogy tényleges változást legyen, az nekem tüske lenne. Tehát fájdalmas, nehéz, nem élvezetes dolog, és rossz érzésem lenne minden egyes alkalommal, holott imádom a gyerekeimet, nem szeretek leülni, babázni, meg egyszer Egyszerűen nem szeretek. És az, hogy egyszer-kétszer megcsinálom, az nem változtat érdemben a helyzetet, és tudom, hogy ez frusztrálja a feleségem. Mert ő is mondta, hogy én sem szeretek konkrétan játszani velük, de megteszem, mert, ez a, mert én vagyok az anyjuk, és ez a érted, és ugyanez rám is vonatkozhatna, én ezt nem teszem. Csak példa, hogy ez nem olyan, amit tényleg egyszerű lenne. Én is azt mondom, hogy egyszerű lenne be, becsukni az ajtót, meg az, a fiókot betolni, miután kivette az ember a dolgot belőle. De, de értem, hogy az ő oldaláról mik a frusztrációk, és én sem változtatok meg mindent azért, hogy megfeleljek az ő elvárásainak. Milyen beszélgetések szoktak menni a párterápián egyébként? Én azt az előző házasságomban csináltam, és aztán meg x párterápia, meg ezzel kapcsolatos kollaboráció, meg mindent, hát csak elváltunk, tehát így. Meg én nagyon sok könyvet olvastam nyilván, amikor az első házasságom ilyen vakvágányra terelődött, akkor nagyon sokat olvastam ezzel kapcsolatban, meg tanulmányoztam, meg pa, izé, terápia volt, meg minden, tehát én úgy érz, én akkor olvastam egyébként ezt a Sex Eddon könyvet is, de tudni ezeket a dolgokat egy dolog. <gül> Nem, meg performálni, az egy másik. A szóval másik ilyen dolog értelem. meg, hogyha nagyon sok ilyen ö, súrlódás van, tehát nagyon inkompatibilis a te igényrendszered, meg értékrendszered, meg minden, akkor lehet, hogy egyszerűen az a megoldás, hogy ja, hát ez a két ember nem igazán való össze. Hát hál' Isten, legalább így értékrend szempontjából, meg egy csomó ilyen nagy dolog szempontjából a, nagyon közel vagyunk a feleségemmel, és ez a, ezért tudok ilyen, tényleg ilyen jelentéktelen súrlódásokat említeni, de van olyan, hogy túl sok a súrlódás, és nagyon inkompatibilis az értékrendszer, és akkor akármennyit próbál az egyik meg a másik alkalmazkodni, ez nem lesz élvezetes együtt. Uh, igen. Szerintem amíg, hát saját magad el fogadni, hogy, hogy, hogy az is egy jó outcome, hogyha csak te változol, te, te úgy látod, hogy csak te változol, akkor, akkor, akkor is, az is az is tud segíteni. Tehát csak arra törekedni, hogy, hogy te alkalmazkodj a másikhoz, meg próbálj úgy dolgokat csinálni, de hát hogy te mondjam, miért? elég <gül> túvatend. Hát azért, mert csak te tudsz változtatni dolgokon. És én szerintem, Nekem az az a teóriám, hogyha te változtasz dolgokon, tehát például a feleségednek a mániája a szivacs a mosogatótálban, vagy a mosogatóba hova rakja, és te azt elkezded konzekvensen megváltoztatni, úgyhogy nem beszélsz róla, hanem csak elkezded már odarakni, rakni, ő várja, akkor ennek az az eredménye, hogy... hogy ő benne is elindul egy bimbózó gondolat azt illetően, hogy neki miket kéne változtatni, te, amit te ne. már korábban mondtál. És, nem, és biztos, és ilyen, nem biztos, elindul. hogy ez ilyen transzakcionális, nem biztos egyáltalán. Ne, nem, nem feltétlenül, de figyelj, ugyanilyen az embermenedzsment is. Tehát nem fogsz tudni egy másik humánnak erőszakkal lenyomni valamit a torkán, de ilyen módszerekkel el lehet érni a másiknál a pozitív change szerintem. Én nem vagyok, nem. Erre, nem, nem, nem, nem vagyok ebben egészen biztos. És az a másik dolog meg, hogy oké, ez már de nagyon így egy párkapcsolat témában, de simán lehet, hogyha rendszeresen jó a szexuális kapcsolat, és van ilyen jellegű harmónia, akkor baromira nem fog senkit zavarni a izé, mosogató szivacs téma, mert alapvetően vidám hangulatban és pozitív Mindset-tel megy az ember éppen mosogatni, és valamire nem érdekli, sőt, őt hogy és ha -ha, megint itt hagyta. De tudod, hogy ez a kapcsolatnak csak egy nagyon kezdeti szakaszát jellemzi ez a dolog. Tehát általában a mindennapi hétköznapi élet éveken keresztül nem így tűnik, vagy nem így néz ki, hogy, hogy ez, a, ez a rózsaszín happiness-be vagyok hát, egy... egy oké, uh... oké, de arra törekedni kell, hogy amilyen abszolút alapvető fontosságú dolog, hogy hogy ezt, erre a részére, a kapcsolatnak, a fizikai részére, iszonyat mértékben minden effort meg kellene, hogy legyen, hogy az jó, jó dolog legyen, mert különben, hogyha az a része így tönkre megy a kapcsolatnak, vagy el elsorvad az a persze, része, persze, persze, akkor nem, már persze. csak a, csak a frusztráció, meg csak a, az ilyen surlódások maradnak, és nem az lesz aztán a kapcsolatnak a, az elemi problémája, hogy ott hagytad a mostó mosogató szívacsot, hanem az, hogy nincs már meg az a, az a fizikai partnerstik, ugye? Igen. Szerintem ez sokkal komplexebb dolog ennél, tehát nem, tehát a, a, a fizikai, szexuális része az is egy eleme csak a, a, a dolognak, szerintem nagyon sok mindent igényel egy kapcsolat, hogy működjön, nem csak azt. Az is egy, egy, nem csak, egy, de az, egy, az, egy az hogyha része, nincs meg, ha, meg, akkor minden más így szerintem Hát persze, egy nagyon-nagyon fontos hisz, alapvetően azért vagytok együtt, mert volt egy valamiféle vonzalom annak idején egymás iránt, és, és így került össze két ember, és ezt úgy fenn kell tartani. Tehát nem, nem lehet van. for venni, hogy, hogy azért, mert akkor összejöttünk, akkor most ez mindig így lesz. Ezt, ezt folyamatosan fenn kell tudni tartani. És annak rengeteg eleme van, hogy ővel tud fenntartani. Én szerintem nincs, nem is lehet nagyon definiálni, tehát így ez egy folyamatos munkát igényel mindkét fél részéről szeretném hozzátenni. Aztán, hogy ki hogy éli meg, hogy ó, oh, csak én csinálok mindig mindent meg, te meg semmit, az, az már egy másik dolog. De elkerülhetetlen. Aki... Aztán, aztán azt szoktam látni még idősebb embereken, hogy ennek a nem kölsebben ilyen kifinomult gondolkodású az emberek általában, és az idősebb korra eljön egy olyan szint, amikor már egy beletörődnek mindketten. Tudod így. csak elfogadod, hogy minden úgy van, ahogy van, és kész. És akkor, és akkor az az érdekes, hogy amikor így mind a beletörődnek, akkor az átfordul, idősebb korú párokon lehet ezt látni, amikor mind a beletörődnek már, akkor átfordul egy ilyen érdekes módon, egy ilyen jól élhető kapcsolattá. És akkor belátod azt, hogy haha csak el kell fogadni dolgokat. Ez bármilyen Most a, hamar el a, a nyaralás során volt ez, hogy ilyen étkezdébe láttunk így Benongban ilyen öreg házaspárt, és tök, tök azt mondtuk mind a ketten a feleségem, hogy tök, tehát így látszott, hogy hát legalább, nem tudom, ilyen hetvenesek lehettek mind a ketten, de így ha. nagyon pozitív módon néztek egymásra, és beszélgettek ott a kajáról, meg minden, így látszott, hogy így jóba vannak, és tök, tök pozitív dolgot, dolog ilyet látni. Ugye a házasságoknak, nem tudom, ötven százaléka, ami vagy még több is átlagosan ugye országtól függ, meg kultúrától függ, hogy tönkre egy rengeteg ilyen második, harmadik házasság, stb. Tehát így statisztikailag azért nem sok esélye van az embernek, hogy ezt így élethosszig sikeresen kihúzza, és aztán, ha megnézzük ezt a, mit tudom én, 45 százalékot, vagy akár, akik így együtt maradnak házasságban, annak hány százaléka, ami így elégedett, meg hány százaléka az, amikor úgy tudod mindenki a másikra. Ez a folyamatos ilyen gyűlölet látszik a szemekbe, tehát így statisztikailag Ú, elég lesz, alacsony a... az, hogy egy ilyen eljutsz ide, hogy ott ülsz 70 évesen az étterembe is beszégettek és ott a közös múlt, meg, meg a az adott pillanatnak is az öröme. Hát így szerintem arra érdemes így erre hajtani, meg optimalizálni, mert tök-tök jó volt látni, és milyen jó már. Azt, azt szerintem mindenképpen el kell kerülni, hogy, hogy ilyen a, gyűlölködjünk egymásra a életünk vége felé, ha megérjük azt a kort. Tehát ott, hogy, hogy ilyen, ilyen igazi, igazi mély gyűlölet. És azért, mert. Még ez az a fású ide... gyűlölet is tudom, hogy ránézünk. Hát de. Ugye ennek a legjobb dokumentációja, amikor a mama ugye belemegy a videó felvételbe, az a... Mama, ja, mama helyén marad. Hogy is volt ez a videó, most nem üteszem be itt a kulcsmondat, Én... ez a nagyon, hát nagyon turványk a apuka. Ö, igen, azbest, azt hiszem ez a neve. Azbest, igen. A, a... Az Úristen, meg a büdös kúra világ. Azt passz meg. Szó szóval szerintem ma, ez, ma ez ilyen... De miért, miért, miért, Nem megmondtam, hogy egy egy A büdös isten. <gül> ez, ez, ez szóval szerintem ez, ez így a dokumentáció ennek a rossz endgame -nek. Uh, Igen, igen. Az egy ilyen... De, de ott, ott van a izé, tudod, amikor amikor... Uh, abban a kapcsolatban a férj az, aki ilyen domináns. Val Valamilyen kapcsolatban. De ne a aztán meg, aztán meg a, a, a feleség mondja, hogy te szerencsétlen vagy valami hasonló, tehát ott is van egy ilyen mély. Ne, és nem mondta semmit ott. Most össze, a, most, na, a felvétel után megnézem. Még akkor visszatekernék így az elejére, ugye a parfümről beszéltünk, hogy például azon kívül, hogy ilyen beidomulsz ahhoz, amit a feleséged elvárt tőled, meg az apródókra dolgokra megpróbálsz odafigyelni, hogy megfelelni az ő elvárásainak. Szerintem rengeteg olyan dolog van, ami így komplexebbé teszi, például, hogy hogyan tudsz férfi maradni a feleséged szemében, ha mindig csak becsicskulsz az ő elvárásainak, meg így visszaúzod minden yeah. konfliktustól. Mik azok a az eszközök, meg mik azok a lehetőségek előttet, hogy továbbra is férfiként éljél ebben a kapcsolatban hosszú távon, anélkül, hogy ilyen abszolút játszmázás lenne, hogy így legyen féltékeny a feleséged, meg mit tudom én. De például időnként a, ugye, használni parfőt, és időnként megváltoztatni, meg akinek mondjuk van haja, azt időnként megváltoztatni a frizurát. Sok minden ilyennel szerintem érdemes időnként így, tekerni egyet rajta, hogy így valamiféle ilyen, ilyen feladvány legyen a feleség előtt, hogy most mi is ez, meg valami más van itt, vagy változott a, a férfit. Tehát valamiféle ilyen, nem, nem lehet csak ilyen becsicskult, hmm. mindent végrehajtó, nem konfrontálódó. Ö, igen, igen. Ez, ez, egy, ez egy érdekes kérdés, mert ugye én is sokszor megkapom kritikát, hogy nem Veszek elég sok ilyen, ilyen initatívot, azt illetően, hogy a család hova menjen, mit csináljon, stb. De azt is megfigyeltem, hogy amikor én veszek, vagy meg megpróbálok initatívot venni, mert minden, akkor az nem jó, tudod? Tehát, hogy, hogy, hogy az, az nem egy ilyen kielégítő. Hogy á, ez csak az, meg az csak a tudod ja. Tehát nehéz bele tudni állni valamibe úgy, hogy a másik a prúváját, el nyerje. Az a dolog. Hát nálunk, nálunk úgy, hogy ezeket a döntéseket általában hogy én vezetem fel, megbeszéljük, kikérdezem a véleményét a feleségemnek, Aha. és aztán ugye előre rakom, hogy oké, okay, ez, ez volt a visszajelzés, ezeket az opciókat beszéltünk meg, akkor csináljuk ezt. Oké. Okay, okay. Viszont cserében, mivel általában ezeket a döntéseket én hozom, én szervezem meg, én foglalok mindent, ezért rám terhelődik minden felelősség, lásd az is, hogy fel reggel reggelizni, meg hogy mikor kell elindulni, meg hogyan csináljuk ezt, hogyan csináljuk azt. De én preferálom ezt a szerepet, mint hogyha. És ugy ugyanakkor meg nyilvánvalóan személyiségfüggő, tehát ugye a maszkulin szerepek, mindenki eskáján mozog, a nők is férfiak is ebben a témában, de szerintem törekedni kell arra hosszabb távon. Sokkal fontosabb az, hogy férfi állatként is ott legyél a feleségednek a terében, mint az, hogy, a, hogy mondjuk odarakod el mosogató szivacsot. Ja, én nem vagyok, nem tartom magam férfi állatnak, ilyen, aki így, így jelen van. De most úgy értettem, hogy mondtad, ezt a, ez a szerep, ez betöltött szerep, aki. És szerintem a gyerekeim nése vagyok, tudod, ez a klasszikus ilyen apa figura, akitől ilyen megszereli a biciklit, és állandóan van annyira, akkor, annyira Tehát ez a dolog tökre De. jelenzik. Nekem a, az én fatterem se volt jelen ilyen szempontból, és időnként nézek ilyen a YouTube videókat, hogy tudom, követek egy ilyen fotós, több, több ilyen fotós is van, aki van a fotós YouTube channel, és akkor néha van ilyen vlog, és akkor abban mit tudom én, ki leburkolják, meg összerakják a bútort a stúdióz, meg minden, és látszik, hogy a padlul lerakástól, a festésen át, a butor összeszerelésé, teljesen kompetensek. és ez annyira, annyira cool dolog, ez tök hiányzik nekem, és tudom, hogy, hogy ebben én is így hátul maradok, és a feleségem a praktikusabb, aki kitalálja, hogy oké, okay, hogyan cseréljük itt a, ízét, a, az izót, ebbe a furcsa mit tudom én lámpába, a plafonum, meg ilyenek, ez, ez nekem nagy, nagy hiányosságom, az totál is én, én ilyen, ilyen közepesen ö ö ö ö sikeres vagyok, de gyerekkoromból nem hoztam magammal a tudást. Tehát engem középiskolában kiröhögtek egyszer, amikor vettünk új autót, és nem tudtam megmondani, milyen motor van benne. Uh -huh. Tehát nem tudtam megmondani, milyen motor van benne. Igen, és ez előkerült ez, Igen, ez, ez azóta, látod, ez azóta engem egy mm. ilyen izé, úgy, úgy megmaradt bennem, és így felnőtt fejjel kellett egy csomó mindent ki youtube megtanulnom, azt nem tudom elmeséltem, hogy egy gipszkarton az egyik ilyen nagyon ilyen menli dolog, amit végrehajtottam, hogy a gipszkartont megfixáltam egy YouTube videó alapján, és sikerült is, tehát hogy kivágtam, becsavaroztam a, kivágtam méretre egy másik darabot, becsavaroztam, gletteltem le papírral le akármizten. Festést azt nem csináltam meg, de gyakorlatilag ránézel, és nem látod a lyukat ott már. Tehát a kilincelbe baszódott, és ezt sikerült megfixálnom, és képzeld el, hogy visszatérve erre, az ízérre, erre a izére, erre állatként betöltött szerepünkre a, a, a feleségre. Tehát akkor éreztem azt, hogy akkor fölnézett egy kicsit rámtott, uh -huh. hogy ú, ezt meg tudta, amit Abszolút. ő nem tudott volna sosem megcsinálni. És én. Tehát azóta elkezdtem még ráadásul fejleszteni ezt a képességemet azzal, hogy, hogy bizonyos dolgokat elkezdek megcsinálni például. Tehát ilyen, ilyen, tudod, ilyen ház körül, ilyen szerelgetős dolgokat. Tehát nem vagyok egy ilyen klasszikusan handy csávó én sem, de, de ez is ugyanolyan, mint uh, megtanulni, programozni. Tehát, hogy először én esetlen vagy, de aztán utána sok struggle után elkezdesz egyre rutinosabb és rutinosabb lenni és akkor így fejlődik az egész dolog. És akkor egy idő után meg azt nézed, hogy e, egész jó, el vagyok már. Hát igen, ez, ez nekem lehet, hogy erre rá kéne menni. Még így a maszkulin szerepre azért csak meg szeretném osztani, hogy én több könyvben, YouTube videóban, cikkben egyre inkább azt látom, hogy Ugye a nők belekényszerülnek akár a munkahelyen, akár a családban ilyen maszkulin szerepekben, mert dolgokat el kell rendezni, megtervezni, végrehajtani, a gyerekeknek el kell jutni az iskolába, mit tudom én. És hogy ilyenkor igazából nehéz nekik este kijönni ebből a maszkulin szerepből, és itt van feladatunk férfiként, hogy hogyan tudjuk ezt a tranzíciót lehetővé tenni számukra, mert hogy lehet, hogy neki nagyon pihentető lenne, ha, ha időnként nem kéne, hogy ilyen irányító pozícióban legyen, hanem, hanem érezze, hogy ez el van rendezve, és ő relaxálhat, és ez rásegíthet így a párkapcsolaton nagyon jelentősen. Tehát, hogy bármiféle ilyen technikát, rutint, beszélgetést, masszázs, mindent belevíve, segíteni kell nekik kijönni ebből a szerepből, mert ha így este is benne maradnak, és leültök nyaralást tervezni, és még ilyen maszkulin állapotban van, mert éppen a gyerekeket kellett lerendezni, meg munkahelye, meg minden, akkor az a beszélgetés is úgy lesz. De ha az van, hogy így elkezdi biztonságba érezni magát, meg lábmasszázs, meg hogy ment a napod, meg kitöltesz egy pohár bort, ez csak teoretikus, mert ha jól nem, nem iszol, vagy nem isztok. De hogy így lehetővé tenni, hogy így lelazítson, és kijöjjön ebből a kényszer maszkulin állapotból, lehet, hogy sokkal jobban érezni magát, és nyitottabb lenne arra, hogy legyen vezetve egy kicsit. Mm, jó, jó, jó. Na jó, hát ez a MacOS technológiákkal foglalkozó Heti Meteor epizód 157 volt, vagy 159? <gül> ne, belecsempészhetünk be egy ízét. Figyelj, ezt, ezt el akartam mindenképpen mondani, mert, mert ez fontos. Először a filmeknél a szamuráit megrendeltük mind a ketten, ezt, ezt megbeszéltük már, Alain Aha. Deloin filmje megrendeltük. Képzel, kiszállította nekem az amerikai Amazon svédbe a Criterion Collection-os uh, DVD-t, vagy Blu-ray, vagy UHD, vagy a faszom, teljesen 4K, 4K, restauráció, izé, mindegy két lemez van benne. Előtte Aha. megriszörcsöltem a témát, hogy a Playstation le tudja játszani. Akkor Ut után rendeltem meg, és egyszerre jött meg nekünk ez a kettő, ezt még ott messenger meg is. Ugyanaznak. Ö, konkrétan, egy egyszerrendezem meg is, egyszer érkezett ide. Tehát, e tehát még egyszer Amerikából megrendelődött egy... Te is Amerikából rendelted? Persze. Na, és akkor Amerikából kiszálltották Svédbe és Hongkongba Hongkong ugyanazon a napon. Hú kurva anyját. Na mindegy, ez egy érdekesség. El, el, lementem, tudánok a Collection Point itt a kisbolt a faluba, ott főszedtem, hazajöttem, megnéztem, két darab DVD van benne. Tök mindegy, nekem már ez DVD marad, haz, hazajöttem. Odaálltam a Playstation elé, hogy akkor most bedugom ezt a két DVD-t. Szerinted mi lett a következő step? Mi, mi, mi, mi történt utána? Két, két tippem van. Az egyik, az egyik tipp, hogy esetleg a PS5 uh, digitál kiszerelést vásárolt, ebben nincs disk drive. Bingo! Bingo! Az volt az olcsóbb, az meg! Aha. A másik tippem Ennyi. az az lett volna, hogy jöttek a gyerekek, hogy ők YouTube-ot akarnak nézni, vagy valami. Ja, nem nálunk az arra fordul, hogy nincs meg a távirányító, mert dugta valaki, vagy, vagy, vagy e, akkor egy, egy ilyen uh, sidequest-ként azt lehet csinálni, hogy, hogy uh, mac is lehet kapni ilyen uh, DVD-lejátszót, vagy ilyen drive-ot. De mire de hívják? Ez... Mondd meg, mondd meg mit, kell, mit kell rendelni. Hát majd megosztok ilyen a de ez nem egy ilyen rendszer szinten beépített dolog, hanem akkor mindenféle ilyen player software kell, meg mit tudom én. Ne. De, ne. de szerintem ilyen triviális áron tudsz venni 4K player-t a... Azt nem mondom, hogy az Ikea-ba feltétlen, de hogy bármelyik ilyen műszaki boltban legalább egyet fogsz találni, amilyen 4K, UHD, kompatibilis, tényleg ilyen triviális áron tudsz venni, berakni a tévél, és akkor lesz cél, eszközöd rá. És ennyi. És akkor is nem is a meghez kell, kell venni, venni hanem, hanem, hanem konkrétan a tévé alá kell venni egy ilyen fekete Ez ugyanúgy, mint régen voltak ezek a dvd yeah. és és Kábbis hát olyan jó. áron is lehet venni, persze. És... és kell figyelni, hogy region tudjon, meg region free legyen, Következő vagy ilyesmi, van, hogy... hogy ha az ember arra megy rá, hogy csak ezeket a 4K filmeket veszi, az gyakorlatilag az összes 4K film akárhonnan rendeled Amerikából, vagy akárhonnan, azok region free alapon vannak. Nekem egyetlen nincs amilyen régió függő. tehát ezen nem stresszelnék sokat, viszont nagyon sok film, köztük Criterium filmek is még mindig csak Blu-ray Tehát ja, az, az, az, az a Ha az ember Aha. kicsit így, igen, research is tud, mit tudom én online, valamilyen online shopból rendelni olyan, olyan 4K Blu-ray playert, ami ilyen region-free módon használható, akkor azt is így lehetővé teszed magad számára, hogy, hogy a sima De és a 4K lehet szóztít blu rayt -ray is lejátszani? Persze, az igen. Aha. És akkor egy egy, egy device-t kell venni, az triviális, Aha. hogy egy olyat vegyél, ami lejátsza a 4K a tévéden, annyi, hogyha a Blu-ray-t is akarsz, ami egy -e kisebb felbontású, de sokkal nagyobb katalógussal rendelkező dolog, akkor érdemes egy kicsit rá és akkor online rendelni ilyen olyan eszközt, ami ilyen region-free módon tudja a tévére lejátszani. És mi, mi, amit most megvettünk, az 4K kriterion. Igen. Úgy vagy két lemez van benne, az egyik, azaz, ó, tehát vadonat vadonatúj transfer, így az eredeti kamera negatívokat be nagyobb felbontásban és akkor ilyen új, ilyen color grading történt, meg minden ilyen gyönyörűen néz ki. Az a 4K lemez a kettőből. Azon csak a fén van. A másik, az egy Blu-ray lemez, az még az előző transfer, azt így nem maszterelték újra, azért az is jó, tehát egy full HD dolog, de különösen a színvilágát, azt így azon nagyon sokat meg a felbontáson nyilván segített ez az új transfer, viszont azon vannak az extrák, az ilyen interjúk, meg elemzések, meg minden, és az viszont, tehát általában a Blu-ray lemezek van, hanem ami nem, de a legtöbbje az régió függő. És akkor nekem mázlim van, hogy a sima, mindenféle hackmentes PlayStation 5 hongkongi régióban az ugyanaz, mint az amerikai régió, tehát ez egy külön mázli nekem. De neked valószínű másik régió lenne, amilyen Európa, meg mit tudom én, UK, vagy nem tudom mi az, amihez így igazítani kell. Az se dráma, akkor a Amazon UK-tól kell rendben, csak a sokkal kevesebb film, mint, mint az amerikai régiós. De ezt el lehet engedni, Vagyis... nem, nem, nem, nem úgy gyűjtesz, mint én, hogy én rámegyek ilyen, mit tudom én, ilyen extrém régi dolgokra, ami, ami esetleg csak blu ray van, nem azt mondta, hogy csak, csak erre a új 4K kiadásra és akkor semmilyen aggódalom, csak de, de, nem a bordba, hogy... Tehát most lefordítva a dolog, az történt, hogy ha veszek is egy player-t, akkor le fogom tudni játszani az új filmet, az új transfert a filmjének, filmnek az útranszferjét, viszont a rendezői extra tartalmakat a másik lemezről, azt meg valószínűleg a régi olokkolás miatt nem fogom tudni megnézni. Igen, ez elképzelhető, hogy ez lesz, igen. Hát most ez engem nem érint akkor jól, mert engem, én kíváncsi lettem volna, hogy elolvassam ezeket az extra kriteriont, uh -huh. meg megnézem ezeket az extra igen, elemcéseket a film Hát én is ezt szeretem. De ha rákeresünk, 4K, region Basz free, blu ray player, tehát ezt ilyen teljesen megfizethető módon tehát lehet... amazoncom is, vagy is Blu lehet. Blu-ray player rendelni? Lehet. Tehát ahol, ahol, ahol, ahol, ahol mindegy, hogy milyen lemezt rakok bele, a Blu-ray-t is le fogja játszani? Igen. Bármi forké lejátszó, lejátsza a Blu-ray lemezt is, csak ott a régió védelem az lehet. De itt van Te például, a, most de, nem de. tudom, ha ezt átküldöm neked, ezt a linket most. néz op, mindenfélét belerakott az URL-be, de mindegy. De látsz egy ilyen Lejátszott. ez például nem tudom, shipping -e neked. Ö, szerintem, tehát, igen tehát ez például az Amazon is És de figyelj, tehát, akkor ennél a példánál, amit elküldtél nekem ennél a példánál ez a Sony lejátsz, bármilyen Blu-ray rég jól lemez lejátszik tehát hogyha ezt, ezt, ezt a fekete dobozt megszerzem, akkor tudom nézni a szamurájnak a B lemezét így van. Bele. És miért működik ez? Ezt valami small business-től rendeljük, aki így mit tudom én megflashelte, vagy valami. Ja, és ezeket nem állítják le a kartel, a DVD Blu-ray kartel nem állítja hát le ezeket így. a small ők megtettek mindent, hogy védve legyen a tartalom, aztán már ennyi. Aha, De tehát ez ilyen fél illegál dolog. Igen. Alternatív Aha. módon most ugye nézzük meg, hogy is Blu-ray region region B Blu-ray, region B, azt mondja. Ekkora az Region egész. B, Europe, Africa, Middle East, Australia, New Zealand. Tehát, region B, tehát akkor neked olyan boltból kell vásárolni a Blu-ray lemezeket, ha, ha csak ilyen sima, nem trükkös playert használsz, ami region B. A Wikipédia még írják is, hogy a Criterion Collection az a region A enkódolású Blu-ray-eket tartalmaz. Van Höszönjük UK szépen. Criterion Collection. A oh. Criterion Collection UK Releases a saját oldalukon is van. Ez, ez csak mélyül és mélyül ez a lyuk. Igen. Nem, nem, uh, uh, nem lesz íze. <gül> uh, jaj, erre alszok még egyet, hogy mennyire mászok benne. Ja, ja. most Most Ezek szerint most ezt az Amazonról ezt megrendelném magamnak, ezt a, ezt a dobozt mutattál akkor lenne itt egy izén csak azért, hogy de akkor el kell kezdenem ilyeneket vásárolni. Tehát ez a bajom. Tehát most veszek egy device-ot, így viszont megúszom egy izével egy darab film, hogy nem tudok semmit csinálni. A gyerekek Aha. dobálni fogják. Hát, mondani, nem tudom, hogy kibontottad-e, de, de elvileg az Amazonnak van valami return. Nem tudom, hogy meg kell indokolni. Meg nem tudom, hogy, hogy működik a postázás ezzel kapcsolatban, még sosem próbáltam. Kurva anyát. Ja. Hallgatok, nyugodtan kommenteljetek a témában. A Telegram Én csatornán, le... meg akárhol. Leízétem, Lemondtam erről. A, letöltöttem a szamuráit. Nem kezdtem még elnézni. Egy megnéztem a filmet régebb, De az a baj, hogy újra kéne nézni. Meg azért nekem tehát tényleg nagyon látványos volt ez az új transfer. Így Ha összehasonlítod, tehát itt sokat ad hozzá. Szóval ha letöltöd, akkor is így néz meg, hogy az új, új legyen. Én arra emlékszem, hogy évek megnéztem, és ott a benyomásom, hogy ez egy szarfilm. És ezért akarom most megnézni még egyszer, hogy most is ugyanezt gondolom erről. róla. Nekem nagyon tetszett, de akkor valamilyen formában néz meg, és térjünk vissza rá következő epizódba. De még nagyon gyorsan meg akarom említeni, hogy megnéztem a Kevin Costnernek az új veszternyét, a Horizon American szaga, három órás, és négy részt fog belőle csinálni. Ez ilyen pet project neki csinált egy ilyen nagy veszter e, e, e, epiket, kvázi. És e, nekem tetszett. Aha. Nekem Biztos, hogy hatalmas nem bukás kerülsz, lesz. Nem hatalmas bukás lesz pénzügyileg, az már most látszik rajta, uh -huh. de megcsinálhatta, és e, én értem, hogy mi volt ott az elképzelés, és elég össze is tudta hozni, én szerintem. De Azt hiszem, hogy pénzügyileg most úgy tudott kijönni belőle, hogy végül a Netflix ajánlott egy dílt neki, és akkor az a következő epizód az már Ilyen azzal, azzal a finanszírozással, ha jól értelmeztem. Tehát, Na jó, ja, de hogy fog négyet csinálni. Segített. Ja. Mert szerintem itt nem lesz már pénz a harmadikra meg a negyedikre. Hát jó képes. Uh, de így kerek uh, a történet? Nem ne mondjál semmit a plotból, de így úgy van ebbe fejező, hogy úristen jöjjön azonnal a következő rész, vagy az kerek? Igen, ilyen sorozatnak van megcsinálva, tehát, uh, tehát mutat a következő részből valamit. Az első okay. rész, nagyon régen voltak ilyenek, tudod, hogy ilyen bevágnak ilyen, ilyen részeket az új filmből, és akkor végére csak egy hang nélkül, és akkor látod, hogy körülbelül mire számíthatsz. Ezt, ezt itt is beadják. És mm. Van benne valami, ami érdekessé teszi, és én érteni vélem Kevin Costnett, mint embert, hogy ő hogy működött, amikor ezt a filmet elképzelte. Tehát, ilyen, uh -huh. tehát tudsz ráhangolódni a másik magás ebben a izében, dologban. Tehát ilyen értelemben nekem ez egy jó, jó élményem volt, hogy megnéztem. Tehát én ne, ne, nem bántam, mert három órát azért végülni, meg, meg nem mondanám azt, hogy egy ilyen zseni alkotás, minden egyes jelenete zseniális, ezt nem mondanám, de így érteni véltem a végén. És biztos, hogy ha megnézed, akkor föltennék majd egy kérdést, mert valamit nem értettem benne, és a interneteset tudtam elolvasni, hogy annak mi a válasz. Arra kell. Annyit tudok bevállalni, hogy a legközelebb utazok, akkor a repülőre viszem magam és megnézem. Hát most így jövök. ki, magam, hogy végtől beülni, én akkor én akkor uh, és volt, volt még egy csak csak az előleg egy egy darab Apple hír, egy egy egy époldhírt lesz új megműni. Mini. Fél vagy még kisebb. Aha. igen igen. ezt ezt az egy hírt ezt így, így így a utolsó erőmmel ahogy, ahogy visznek el a örvények, húznak lefelé. még így kinézek, így kidugom a számat az őrvények és lesz lösz Mini né négy majd úgy. Ma, ma, ma, aztán összecsapnak a fejem fölött a hullámok. Aha. Nem tudom, miért ezt értem. Ért, Én egyébként nem erre várakozok, nagyon erre, azért nekem van egy meg Mini m egyébként, lehet, hogy az volt érdekes, de amit nekem kéne új telefon, és ezt az izé, iPhone SE SI új uh, készülékre várnék. Te azt nem tudod, mikor jön? Azt írek, hogy most már, ma, most már imminent. Hát, amit, állt, még így, zo... amit még így mondanak, de azt hiszem, az csak a következő évben lesz, hogy ezek a tehát nem a kisebb telefon fog kijönni, tehát nem a mini, az, hogy látok, hanem hogy lesz egy ilyen vékonyabb, egykamerás, ilyen kicsit olcsóbb, de ilyen mit izé, hardverrel szerelt készülék. És az meg így innovatív lesz, de nem drága, meg nem a legerősebb hardver. Tehát így a mini szemléletmódot továbbíved, de nagy képernyővel. Tehát -e készülnek. csak az jövőre. Az jövőre. Ja, hát most Itt már egy azt... hónap, nem? Aztán szeptemberben szokott jön mindig. Hát az a sima iPhone... továbbra is az volt, hogy én nem, nem feltétlen veszek újat főleg ha sikerül a AXIT kicserétetni, de majd meglátom, hogy mi lesz. Itt ilyen mindenféle supply chain plegykák már vannak, hogy mi lesz az iPhone SE4-ben. OLED panelek, meg, meg 5G chip, az apple a saját 5G chipje, meg... Uh -huh ilyenek, de én az érdekel, hogy, hogy azt írják, hogy várni kell, de meddig, hát ez idén nem lesz az tuti, hiszen most úgy iPhone-okat fognak bejelenteni, azzal együtt nem szokták az es esélyeket bejelenteni. Uh -huh. Szerintem, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 2025 tavaszán lesz, én szerintem. Aha. Ami, ami sok. Jó, hát akkor sok. majd visszatérünk rá, amikor jönnek az új telefonok, hogy ki upgrade -el, ki nem Nekem nem tudom talán az első esetlen, hogy két évet hagyok így upgrade-ből. Meglátjuk. Ez jó biztos most... szó? Itt most ezt konfirmáltam, uh, next update is expected in 2025. Aha. Tehát akkor vagy most vár vásárlok egy... nem szeretnék egy új telefont. <laughs>